Vem är skaparen? Skaparen är den europeiska mänskligheten. Europeiska människor är skaparna av all givande kultur och civilisation. Troende på vår religion betraktar sig själva som skapare också, men kallas europeister.